Historia ya Wojtech, Dubu aliyekuwa mwanajeshi. Vita ya pili ya dunia kwa lugha ya kigeni iliitwa Second World War ni vita iliwanza mwaka f mpaka mwaka F1 945. Vita hii ilikuwa na mambo mengi ya kipekee sana. Hii ni kutokana na asili ya mbinu za vita zilizotumika na kusemekana kuwa sizo za kawaida. Ubunifu huu uliweza kukuza maendeleo teknolojia, mbinu za vita na matukio mbalimbali mbali ya vita ambayo hapo awali yalikuwa hayafikiriki kabisa. Jambo moja kati ya mambo haya mapya yalitokea katika vita ya pili ya dunia ni mkasa wa Kopro Wojitech nyamadubu aliyewahi kuwa mwanajeshi shujaa wa vita ya pili ya dunia. Historia Ojitech ilianza wakati wa muungano wa Kisovieti, Ulivamia nchi ya Poland. Baada ya muungano wa kisovieti na reach ya tatu kugawa nchi hiyo mwaka wa moji tisa na na tisa. Kipindi, baada ya mgawanyo huu, wa Poland walikumbwa na ugaidi mwingi sana kama kuongezeka kwa matendo ya kihalifu kwa wanadamu. Siku kusonga mbele, wa Poland walijikuta wa makazi yao na kuhamia kwenye maeneo ya muungano wa kisovieti. Safari za Poland hazikuwa zinaishia hapo kwani walipokuwa wakifika tu muungano wa Kisovieti huanza kutafuta namna ya kufikia kambi ya wakimbizi iliyoandaliwa kwa ajili yao katika mji wa Tehran uliopo nchini Iran Siku moja kundi la wakimbizi wa Poland wakiwa katika safari yao ya kuelekea kambini walikutana na kijana wa kiume mdogo aliyekuwa stations mjini Hamadan Iran Kijana huyu Alikuwa ameambatana na dubu mtoto aliyemokota baada ya mama wa dubu huyo kupoteza maisha baada ya kupigwa risasi na muindaji Mmoja wa kikimbizi hao aliyefahamika kwa jina la Irene Bokiwiz aliyekuwa na umri wa miaka 18 na mtoto wa dada wa jenerali wa Kipoland Boslow Weinawa Logozowski aliamua kumchukua dubu huyo na kuamua kumtunza kijana wa kiume Hakutaka kumwachia dubu yule bure bure hivyo Irena ilimbidi alipe dubu huyo kwa vipande kadhaa vya dola, chocolate, kikisu cha kiunoni na baadhi ya saa ambazo wakimbizi hawa walikuwa wamevaa. Dubu mtoto huyu alikuwa chini ya uangalizi wa Irena kwa muda wa miezi mitatu tu kwani ugumu wa kupata rasilimali na mahitaji mengine ulipozidi hali ya maisha ikawangumu zaidi hivyo arena akaamua kumgawadubu huyo kwa kampuni la pili la usafirishaji ambalo sasa hivi huitwa 22 Artillery Supply Company wanajeshi wa kampuni hilo walitokea kumpenda sana dubu huyo mpaka akaamua kumbatiza jina la Wojtech Lililofepishwa kutoka jina la lugha ya zamani ya Slavic Wojsech lenye maana ya happy warrior shujaa mwenye furaha Waliamua kumpajina hili kwa sababu alikuwa ni dubu mwenye hulka ya furaha na mchangamfu mda mwingi hasa pale akiwa na wanyama wengine kama mbwa. Lakini safari ya kumlea dubu huyu haikuwa rahisi kwani wakati kampuni hii ya usafirishaji inamchukua dubu huyu bado alikuwa na changamoto ya kumeza vyakula vizito kutokana na umri wake kuwa mdogo bado. Hivyo basi wanajeshi hawa wa shirika hili waliamua kuwa anamnyesha maziwa yenye na kwa kutumia chupandogo za vodka baada ya muda dubu huyu alianza kukua na kupendeza zaidi na ndipo alipoanza kubadilisha chakula kwenda kwenye matunda na asali unaambiwa wanajeshi hawa walikuwa wanamuogesha hadi na pombe Ainaabia kama pongezi baada akiwa amefanya kazi flani vizuri au baada ya kuonyesha tabia yoyote nzuri kulingana na sheria za kijeshi. Wojitek nae alijikuta kupenda bia zaidi kuliko vinyoji vyote alivyokuwa napewa. Baadae alipokuwa ameanza na kuwaiga wanajeshi, ambao alikuwa nao mwingi, Wojitek alianza kuvuta sigara mpaka kuila na kunyoka hawa asubui pamoja na washikaji zake wanajeshi wakati wa baridi Wojtech alikuwa analala na wanajeshi hawa akiwa anawasaidia kuwapa joto Siku zilivyozidi kwenda Wojtech alijifunza hadi kupiga saluti na kumachi na wanajeshi ambao hakikumshinda kitu kwani alikuwa na uwezo wa kutumia kusimama na miguu yake ya nyuma Wojtech Aliendelea kuishi kambini hapo kwa muda mrefu sana na kujifunza vitu vya kijeshi mbalimbali, mbali, hivyo kuweza kutumikia jeshi la wa Poland. Wajitek kuwa mwanajeshi jeshi kamili. Kuhama kwa jeshi la wa Poland nchini mwao, baada kuvamiwa na muungano wa kisovieti haukuwa muda mrefu. Jeshi hili halikuona kujificha miaka yote kama sulisho zuri zidi ya gaza nyingi wanazozipata watu wa jamii yao. Hivyo jeshi la wa Poland liliamua kujiunga na jeshi la wa British nchini Egypt ili kuongeza nguvu kwenye mpango wao wa kuirudisha Italy kwenye mikono yao. Jeshi la wa Poland lilitaka kwenda vitani na mshikaji wao Wojtech ila kutokana na kanuni za kijeshi mpango huu ulikuwa hauwezekani. Mtu yoyote hakuruhusiwa kwenda na kitu chochote ambacho huweza kuleta bahati vitani. Hivyo, vitu kama pete, mikufu na baadhi ya wanyama kama dogu walikuwa hawaruhusiwi. Kutokana na hili, jeshi la Poland likaamua kumsaidili Wojtek kama mwanajeshi kamili wa jeshi la Poland. Hivyo, Wojtek akawa anatambulika kama mwanajeshi. Tena kulipwa mshahara na mwenye namba ya utambulisho ambayo wageni huita sirio namba ama kweli dubu huyu alikuwa na maisha ise. maisha ya Wojtek yakazidi kuwa ya hazi zaidi kwani alitengenezewa kibebeo chake cha mbao ambacho alikuwa na lalia kwenye tenti la wanajeshi wa kawaida na kusafiri nacho endapo kampuni hii ya usafirishaji inaoendeshwa na jeshi la Poland litahama kambi uamuzi wa jeshi hili la kumtaka Wojtech kuambatana nao kwenye vita maarufu ya Monte Cassino ulizaa matunda huku Wojtech aliweza kujipatia heshima zaidi hadi kupandisho cheo cha kopro. kwani alisaidia sana wanajeshi wa Poland vitani baada ya kuona comrades wenzake wanabeba makreti ya risasi naye akajiunga kwenye kazi hiyo takwimu za kumbukumbu za vita hii, zinasema Wojtech aliamua kubeba mzigo wa kreti wenye uzito ambao wanajeshi wanne ndio angeweza kuubeba kwa wakati mmoja huku akiwa na kimbia Pia unaambiwa katika kazi hii yenye mitafaruku mingi Wojtech hakudondosha hata ganda moja la risasi tukioheli lilizidi kumpa Wojtech umaarufu hadi mkuu wa majeshi wa Poland akaruhusu nembo ya 22 Alary Camp kubadilishwa na kwenda kwenye mchoro wa dubu Wojtech akiwa amebeba gamba kubwa la risasi. Nembo hii ndio inatumika hadi hivileo. Wasohili, usema kila lenye muazo halikosi mwisho wake. Vita ya pili ya dunia ilipoisha, Wojtech aliendelea kuishi na jeshi la wa Poland ambapo alitengenezewa makazi yake kwenye kijiji cha Hilton. Katika miaka ya vita ya pili ya dunia kuisha kabisa na jeshi la Poland kuwanza kuvunjwa mwaka wa saba, Wojtech alibaki kuwa mnyama mashuhuri wa nchi ya Poland. Na sababu hii ndio ilimfanya mpaka zuya Edinburgh kuamua kumchukua baada ya jeshi la Poland kuvunjika kabisa. Huko ndiko Wojtek aliendelea kuishi akiwa anatembelewa mara kwa mara na wanajeshi zake waliyetumikia nao muda vita ya pili ya dunia zake hawa walikuwa na mleti ya pombe na sigara ambazo huishia kumrushia kwani kwenye hiyo, aliishia kuhishindani ya fensi yake binafsi. Wojtech alikutu na umauti mwaka wa f akiwa na kilomia tano urefu wa futitano na umri miaka 22. Dubu huyu alietoka kuwa yatima kwenye jangwa la Iran Kopru wa jeshi la Poland mpaka kuwa mnyama maarufu sana na muda huu katika zuia Edinburgh anaendelea kukumbukwa na kujengewa sanamu nchini kwake Poland. Na hiyo ndio historia ya dubu aliyekuwa mwanajeshi. Na mimi msimulizi wako naitwa George Mirambo, utanipata Instagram pamoja na Facebook. Vile vile usisahau kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Niani Maarifa.